și în și pe pământ, el și sfânt. Emisiunea Evanghelia Lumina Vieții își anunță deschiderea celei de-a 32-a lecțiuni din ciclul nostru de programe. Lecțiunile acestea sunt constituite dintr-un mănânc de cugetări și meditații, pe marginea fiecărui verset al Noului Testament, care sunt opera preotului Niculiță. Cu voia lui Dumnezeu și prin bunăvoința dumneavoastră a celor la care v-ați luat timp să ne ascultați, ne vom deschide lecțiunea noastră de zi cu citirea versetelor 23 și 24 din capitolul 5 al Evangheliei după Matei, dar nu înainte de a avea istoria noastră de zi. Istorioarea rezervată pentru ziua de astăzi s-a consumat în Franța și am găsit-o într-o de istorioare și povestiri. Fă bine, oricât de puțin ai putea. Iată ce ne relatează povestitorul. Îmi aduc aminte... Sunt cam multice ani de atunci, cum Jan Boss, întemeietorul azilului La Force în Franța, povestea despre o biată femeie cu mai puțină minte care, neputând să facă nimic mai de seamă, era pusă doar să ferească de muște o tânără bolnavă de paralizie. Ea nu știa și nu putea face altceva decât să alunge muștele care se așezau pe obrazul acelei tinere fete bolnave. Jean Boss spune într-una din meditațiile lui această biată femeie a murit acum și mi-închipui că, ajungând în cer, va fi zis Domnului Hristos, Doamne, am făcut și eu ce-am putut, alungam muște, am fost credincioasă în îndatoririle mele, atât cât îmi putință în putință mijloacele mele. Gândul mă poartă acum la celălalt capăt al scării minții omenești. Mă gândesc la unul din cei mai mari învățați care au trăit pe pământ, El pasteur, și mi-aduc aminte de ultimile lui cuvinte pe care le-a rostit înainte de a muri. El spunea atunci prietenilor săi următoarele Bine înzestrat de Dumnezeu sau mai puțin înzestrat fiecare să facă așa ca atunci când se apropie de capătul vieții să poată zice am făcut tot ce am putut. Iubiți ascultători, acea beată femeie, fără multă minte, a făcut ceea ce a putut. El pastor a fost unul din cei mai mari binefăcători ai omenirii, pentru că a făcut și el tot ce a putut. Acum este rândul meu să mă întreb. Eu fac tot ceea ce pot face? Dar tu, iubite ascultător, faci și tu tot ceea ce poți face? Sunt eu, ești tu? Un adevărat creștin? Iată o întrebare care cere un răspuns. Astăzi e bine să dăm răspuns pentru că în condiția în care descoperim că nu facem ceea ce trebuie, avem încă timp să ne îndreptăm. Mâine însă... Dacă ne vom afla în fața tronului de judecată al lui Dumnezeu, nu vom mai avea timp să mai reparăm ce am stricat, de aceea înțelept este iubite ascultător ca pe parcursul unei cântări pe care o vom cânta după ce vom avea o rugăciune să-ți pui bine această întrebare, să-ți răspunzi la ea și să iei atitudinea corespunzătoare. Doamne Tatăl nostru Ceresc, Ajută-ne, te rugăm și pe parcursul acestor 30 de minute cât stăm în fața cuvântului tău, să ne lăsăm cercetați de tine cu privire la toate darurile pe care ni le-ai dat în vederea mântuirii sufletelor noastre și ale celor din jurul nostru, dacă le-am folosit sau nu în scopul acesta. Binecuvântează ascultarea acestui program și ajută-ne să avem folos de prin din ele, înțelegând voia ta, iubind-o și împlinind-o pentru slaba ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Oare nu dar să știi, în Marea zi, el te va vinui. Nimeni nu mi-a spus despre Isus, nimeni nu mi-a spus de Iisus. Încăpiindu-ne acum de Cuvântul lui Dumnezeu, haideți să dăm citire versetelor 23 și 24 împreună de la Matei capitolul 5, din care ne vom începe lecțiunea noastră propriu-zisă cu o serie de meditații pe care nu le-am putut acoperi cu ocazia lecțiunii precedente. Versetele în care ne vorbește direct Domnul Isus Hristos sunt acestea. Așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de tempacă cu fratele tău, apoi vino de a darul. A te împăca cu fratele tău este mai important decât jertfa, decât altarul, chiar decât religia. Tocmai de aceea era făcut altarul ca să te cercetezi în fața Lui dacă ești în relații bune cu semenul. Cine nu este în relații bune cu semenul, nu poate fi în relații bune nici cu Dumnezeu. Tot ceea ce mă izolează de fratele meu, mă izolează de Dumnezeu. Dumnezeu consideră o bagiocură dacă vii înaintea Lui neîmpăcat cu fratele tău. Credința și oamenii sunt așa de strâns legate încât Dumnezeu vede credința noastră prin oameni, prin relațiile cu ei. Spune cuvântul că dacă nu poți iubi pe fratele tău pe care îl vezi, cum poți iubi pe Dumnezeu pe care nu-l vezi? Deci, să întrerupem rugăciunea, să întrerupem jertfa și lucrarea pe ogorul duhovnicesc, să întrerupem închinarea până când vom putea cuprinde pe fratele nostru în inimă, în dragoste, în respect. Așa ne învață Domnul Isus. acesta este adevăratul creștinism. Tâlcuind aceste versete, Sfântul Ioan Gură de Aur exclamă, O bunătate, o negreită iubire a aproapelui! Domnul poruncește ca închinarea lui Dumnezeu să se lase înaintea cerințelor iubirii de aproapele. El zice să se întrerupă slujirea către mine, numai să se păstreze iubirea ta, pentru că și aceea este jertfă când cineva se împacă cu fratele. De aceea Dumnezeu nu zice împacă-te după aducere, ci trimite să se împace cu fratele când darul este încă înaintea altarului. Apostolul Pavel spune să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Aici stă cauza slăbiciunii și sterpiciunii în viața noastră duhovnicească. Venim înaintea Domnului, dar relațiile cu fratele, cu aproapele, nu sunt curate. Iată ce am împotriva ta, zice Domnul la Apocalipsa 2 cu 4. Dar împotriva mea ar trebui să mă întreb, are Domnul ceva? La Apocalipsa 3 cu 1 spune, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Ce-ar fi ca eu să-mi pun această întrebare? Oare și-mi merge numai numele că trăiesc? Dar în ceea ce privește viața care trebuie să-l arate pe Iisus, sunt mort? Oare n-ar fi bine ca și tu, iubite ascultător, să-ți pui această întrebare? Lăuntrul omului, inima lui, iată la ce privește Domnul. Toate oblojelile din afară, toate ceremoniile, toate formele, toate rugăciunile, toată jertfa, toate acestea n-au nicio valoare dacă lăuntrul este bolnav. Se asemănă cu femeia care a venit la doctor pentru a-i aplica un plasture peste o pungă cu puroi. Doctorul i-a spus că numai bisturiul care scoate afară puroiul o va vindeca, altfel va muri. Femeia însă a vrut, ci a cerut insistent plasturele, dar în scurt timp a murit. Să nu acoperim păcatul cu forme religioase văzute, ci să venim cu el la Domnul Isus, doctorul cel mare care ne va vindeca cu siguranță și desăvârșit. Să nu ne avântăm în nicio lucrare bună, până când nu ne împăcăm mai întâi cu aproapele nostru, fie că e vorba cu soțul, soția, copiii, bunicii, neamurile, colegi de servici, vecini și frați de adunare. Căci cine nu este împăcat cu aproapele lui, cu fratele său, nu este împăcat nici cu Dumnezeu. De aceea spune Domnul Isus aici, Întâi să te împaci, împacă-te mai întâi și numai după aceea Aduți darul. Doi tineri căsătoriți, după un trai fericit de câțiva ani, au ajuns să nu se mai înțeleagă între ei și erau chiar pe punctul de a se despărți. Odată a venit la ei în vizită mama fetei care nu știa nimic de neînțelegerile dintre ei. Seara, potrivit obiceiului ei, mama a luat Biblia din dulap ca să citească împreună cu fata și ginerele. Mirată, dar în tăcere, ea așters întâi Biblia de praful care se așezase pe ea. Pe urma a deschis-o și a vrut să citească. Fata a izbucnit deodată în plâns și repezindu-se la soțul ei, care asemenea stătea cu capul aplecat, i s-a aruncat la piept și a zis Întâi pace, întâi să ne împăcăm, să ne iertăm și pe urmă să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Vrei și tu? Soțul a o și legătura dintre ei a fost reînnoită. Dragul meu, cum stau lucrurile cu tine? Ești și tu împăcat cu cei ai tăi? În versetul următor, la versetul 25 din Matei, capitolul 5, Domnul Isus merge în continuare și ne adresează un avertisment foarte serios cu privire la necesitatea imperativă a împăcării cu aproapele nostru. Ascultați ce ne spune. Caută de tempacă de grabă cu pârâșul tău câtă vreme ești cu el pe drum. Ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicierului și să fii aruncat în temniță. Oameni buni trebuie să știm bine că în lucrarea mântuirii sunt lucruri pe care nu le poate face Dumnezeu. Dumnezeu nu poate mântui pe cineva cu forța. Dumnezeu nu poate mântui pe omul care nu s-a împăcat cu aproapele său, cu cel cu care este certat. În împărăția păcii nu pot intra aceia care pe pământ au trăit și au sfârșit certați. Cum vom muri, așa vom învia. Nici o schimbare nu se mai face după moarte. Am murit cu păcatul asupra noastră, cu el am, vom învia. Am murit înceartă. În ceartă vom învia și cearta este un păcat pe care Dumnezeu nu ne-l poate ierta pentru că el nu-i îndreptat spre Dumnezeu, ci spre aproapele și deci cu aproapele trebuie să rezolvăm acest păcat. Cui îi veți ține păcatele, ținute vor fi. Aproapele meu cu care sunt certat este pârâșul care îmi ține păcatul și în împărăția lui Dumnezeu nu se poate intra cu păcat. Spune cuvântul Apocalipsa 21-27, nimic întinat nu va intra în cetatea cea sfântă. Sângele Domnului Isus nu are nicio putere curățitoare asupra păcatului nemărturisit și asupra păcatului certei nerezolvate între cele două părți. Dacă părțile nu doresc să se împace, nempăcate vor rămâne în vecii vecilor. Cine spune că este împăcat cu Dumnezeu, dar cu fratele său sau cu aproapele său nu vrea să se împace, este un mincinos. Semnul că ești împăcat cu Dumnezeu este faptul că trăiești în pace cu toți semenii care sunt ai lui Dumnezeu, ești împăcat cu toți cei cu care ai fost certat. Viața celui cu adevărat pocăit este ca lumina ochiului. Nu poate suferi nici cel mai mic fir de praf. Când, din întâmplare, a intrat o murdărie cât de mică în ochi, ca și ochiul sănătos lăcrimează până ce curăță murdăria. Caută de te de grabă cu părâșul tău câtă vreme ești cu el pe drum. Așa cum cauți să scapi de o povară fizică, așa cum cauți să scapi de o durere, așa cum cauți să scapi de gunoiul intrat în ochi, tot așa trebuie să cauți să te împaci cu cel certat, indiferent cât te-ar costa. Numai cine caută cu tot din adinsul împăcarea o va găsi. Nașterea din nou este schimbarea identității. Pârâșii prin această schimbare a identității nu te mai cunosc. Hristos este pacea noastră. Să venim la El și El ne va ajuta să ne împăcăm. Cristos fiind pace, nu poate cuprinde în el pe cei neîmpăcați, pe cei certați. Fiii lui Dumnezeu sunt numai cei care fac pace, cei care se împacă între ei, cei care nu păstrează nicio ceartă pe sufletul lor, nici cu copiii lui Dumnezeu și nici cu oricine ar fi un aproape al său. La versetul 26, Domnul Iisus ne spune... Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuți. Primul înțeles al acestei învățături pe care ne-o dă Domnul Iisus este de a plăti toată datoria pe care legea ți-o impune. Dacă nu vrei să te folosești de mijloacele harului care rezolvă totul în chipul cel mai ușor și mai frumos, adică împăcarea și iertarea, atunci vine legea care te silește să plătești. E mai bună o pace strâmbă, cum ar putea să zicem, adică fără ca cel pe care îl meriți să o merite, decât o judecată dreaptă. Mulți recurg la procese și se duc la judecăți cu gândul ca să câștige lână, dar ies de acolo tunși la zero. Să nu mergem la judecată, ci mai bine să încheiem cât mai grabnic pacea oricât ne-ar costa. Adevăratul urmaș al lui Hristos e obligat să lămurească neînțelegerile, fie că fratele are ceva împotriva lui, fie că el e cel care a fost nedreptățit de altul, cum se vede la Matei 18 cu Fie că el a păcătuit împotriva fratelui său, fie că fratele său a păcătuit împotriva lui, fie că el a rănit, fie că altul l-a rănit pe el, creștinul trebuie să facă tot posibilul să aranjeze lucrurile. Iertarea nedreptăților, spune un credincios, este caracteristica deosebită a creștinului. Nu lăsa să clocească mânia în tine o singură clipă. Ea îți va otrăvi izvoarele vieții, spune Stanley. Toată credința și toate rugăciunile noastre sunt o urăciune înaintea Domnului, așa scrie la proverbe 15 cu 8 și proverbe 21 cu 27, atâta vreme cât stărim în ceartă și în dezbinare. Dezbinarea între frați nu se împacă prin părtășia lui Dumnezeu. Adevărat îți spun, zice Domnul Isus, că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuți. Al doilea înțeles, un înțeles duhovnicesc al acestei învățături, este că nimeni nu poate să iasă dintr-o stare rea, dintr-o temniță a păcatului până nu plătește tot cel din urmă bănuți, adică până nu mărturisește tot și până nu se leapă de tot ce are. Nu putem ieși la lumina tainelor adevărului lui Dumnezeu până când nu lăsăm ultimul bănuț al firii vechi, în temnița întunericului necunoașterii. Nu putem ieși la lumina dragostei lui Dumnezeu până când nu ieșim din temnița urii, până când nu le pădăm ultimul bănuț al firii vechi. Ura este moneda cu care firea veche plătește tuturora celora care se ating de ea. Nu putem ieși în împărăția lui Dumnezeu până când am rupt toate legăturile cu plăcerile din împărăția lumii și a păcatului. Ultimul bănuț trebuie plătit, ultimul fir care ne leagă de păcat trebuie tăiat și numai atunci putem ieși de acolo. Noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei, scrie la Romani 8 cu 12. Atâta vreme cât mai datorăm vreun bănuț, nu suntem liberi. Cine plătește tot devine liber desăvârșit și fericit. În versetul 27, versetul următor din Matei 5, Domnul Isus dă următoarea învățătură. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. După ce vom avea câteva gânduri cu privire la acest verset, vom vedea în versetul următor la versetul 28 ce are Domnul Isus, în vremea Harului despus vis-a-vis -vis de această poruncă a celor din vechime. Haideți acum să medităm împreună cu preotul Niculiță puțin asupra acestui verset. Și preacurvia trupească și preacurvia sufletească sunt tot atât de vinovate în fața lui Dumnezeu și tot atât de distrugătoare de viață. În inima preacurvarului nu poate locui adevărata iubire nici statornicia, nici credința. Viața de căznicie durează numai când este statornică în dragoste. Preacurvarul umblă de colo până colo, nefericindu-se pe el și făcând și pe alții nefericiți. La fel stau lucrurile și în privința căzniciei duhovnicești. Aceasta nu poate dăinui când sufletul este preacurvar, adică umblă și cu lumea și cu Dumnezeu, după cum ne spune cuvântul la Iacov, capitolul 4 cu versetul 4. Să nu preacurvești e o poruncă sau mai bine zis o povață pe care Dumnezeu o dă omului pentru binele și fericirea lui de aici și din veșnicie. Nenorocită este inima împărțită și nici o inimă nu-i mai împărțită ca inima preacurvarului. Nu poți fi fericit cu nevasta ta și în același timp să fii fericit și cu altă femeie. Nu poți menține lumina sfințeniei în căminul tău nici lumina păcii, nici a bunei înțelegeri, câtă vreme îți dai inima și altei femei sau altui bărbat. Nu poți fi și cu cerul și cu pământul în același timp. Cel care își deschide cale spre cele de jos, în mod natural, renunță la cele de sus. Cel care se alipește de păcat, se dezlipește de fericire. Unde este păcat, nu este fericire. Să nu prea curvești. Când Dumnezeu dă îndemnul acesta, știe că omul poate să nu prea curvească. și dacă totuși prea curvește, înseamnă că de bunăvoie a primit despărțirea de Dumnezeu și a acceptat comuniunea cu păcatul. Dumnezeu cere numai ceea ce putem face, nu ceea ce trece peste puterile noastre. Ispita vine. Dar tu, dacă veghezi și te rogi, o poți birui ușor de tot. Spurgeon spune, o ispită, oricât de puternică ar fi, dacă nu consimțim la ea, nu ne poate siri la păcătuire. Nu poți opri păsările să zboare pe deasupra capului, dar le poți opri să-și facă cuib pe capul tău, spune Luther. Nu poți opri gândurile rele să treacă asemenea fugarului prin mintea ta, dar poți să nu le încălzești la piept, altfel se transformă în fapte și faptele nenorocesc pe om. Iubiți ascultători, ne-am apropiat acum de încherea programului 32, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Pentru minutele care ne-au mai rămas disponibile, după obiceiul pe care ne-l am încetățenit de o bună bucată de vreme, avem rezervat pentru dumneavoastră un recital de poezii și cântări. Poezia care care doresc să-i dau citire poartă titlul Iisus umblând și are un conținut care va fi de mare valoare pentru toți cei ce sunt sinceri doritori să-și potrivească mersul vieților după mersul vieții Domnului Iisus Hristos ca om, aici pe pământ. Când citim scriptura sfântă, animați de Duhul Sfânt, ce ne-a fost dat călăuză pentru Sfântul sau Cuvânt, găsim taine mari, pitite sub cuvinte mici, la care, fără Duhul Lumină, cine le-ar da vreo valoare? Iată de exemplu unul. Spune apostolul Ioan că pe când botezătorul se afla peste Iordan și vorbea cu doi discipoli, vede la un moment dat pe Iisus umblând și atunci iată ce a exclamat. Iată mielul sfânt, cel care scapă lumea de păcat. Se știe că nicio vorbă din scriptură nu-i lipsită de a ei rost și învățătură sfântă bine definită. Dacă, deci, Scriptura spune că Ioan Botezătorul l-a recunoscut pe Domnul că este Mântuitorul după faptul că îl vede umblând, deci, dintr-o lucrare, trebuie să înțelegem că umblarea-i taină mare. Despre felul de umblare a mielului pe pământ, aș dori să spun acum următorul scurt cuvânt. Sfântul Ioan Evanghelistul ne arată că Isus umbla în viață numai după placul tatălui de sus. Iată deci o vorbă care, deși, pare de are un loc și o valoare neîntrecute în scriptură, căci umblarea a fost semnul care l-a condus pe Ioan să-l descopere pe mielul când se afla lângă Iordan. Haideți acum să ne întoarcem și spre noi cu o întrebare. Noi cum suntem azi în lume cunoscuți după umblare? Această analogie cu umblarea lui Iisus nu-i de dragul poeziei, ci poruncă chiar de sus, că ce pistola întâi al lui Ioan ne glăsuiește, cine zice că rămâne în Hristos ca el trăiește. Astfel punem întrebarea cum trăia Hristos și apoi comparăm umblarea noastră să vedem cum umblăm noi. Deci, să încercăm acum, printr-un mod de alternare, să privim umblarea noastră printre a lui Isus umblare. Pe Hristos, umblarea în lume l-a descoperit ca El. Dar umblarea mea în lume mă arată ca pe El? Pentru propria lui plăcere, Domnul a umblat ca mort. Eu față de-a mea plăcere, oare tot ca El mă port? Isus, nopțile adesea, umblă în munți la rugăciune. Eu pe unde umblu noaptea? Cum sunt arătat de lume? Isus nu i-a dat nici mamei locul întâi în viața lui. Eu cui dau întâietate când nu mi place voia lui? Isus și-a făcut în viață timp de cei în suferință, dar umblarea mea cum este vorbind de această privință? În umblarea lui prin lume, Iisus spunea că privește neîntrerupt numai la Tatăl și astfel tot ce făptuiește e în perfectă armonie și totală desfătare cu voința și plăcerea Dumnezeului Cel Mare. Pot eu spune totdeauna că în cele care îi privesc e porunca și plăcerea Tatălui de sus ceresc? Oare când ca cei din lume casc ochii în televizor, pot ceilalți să vadă în mine mielul răscumpărător? Lista cu întrebări de acestea poate ajunge foarte mare, dar toate se raportează la această cercetare. Poate gândul meu, privirea, traiul, fapta și cuvântul să facă pe Ioan să strige, iată mielul! Iată Sfântul! Amin!